Dhe zëtë ndërrundë, gjdo fillim e ka dhe mbarimin e vetë. Një ashtu edhe ki mu i shetë i Ramazanit është duki arë funit i tina, edhe konkretisht është duki arë dhe dhe dhe që i fundit i tina. Që pengamberi sër Allahumë a.s. e ka lafdruhe këto dhët ditë të fundit, ma shumë se sa dhët ditë e para, apo nizet ditë e para të Ramazanit. Dhe në tosh i badet i mlejë, ma i vlerësushumë dhe ma i madhë për arshjës Allahus anot të raqashuqish i ka dalue prej mujve ka dalun mujnë e Ramazanit prej netve Allah i ka dalun netit e Ramazanit dhe që në fundit po nja shu e ka dalue dhe me një natë të madhe e cilë natë është nata e lejletul kadërit e cilë dhe zëtë në runë nuk djetë saktë se në qëfar natë është anda njëna prej urcive që për njënberi Allahut i ka motivu njërzit për me kërku është në dhët nët e fundit Allah uspanu të la mujnë e Ramazanit e ka për muj të sevapit, muj të nirimeve, mujnë të sevapit mujnë të shlirimeve mujnë të cilën e zbriti i Koranin mujnë të cilën vëzër të në rrëndë rritën sevapet dhe pejëmbiri së rabahum a.s. e atë gjithë së bashku të shropna qysh ka qenën jeta e pejëmbiri të abogjenje e pejëmbiri gjatë këtive dhët nëtve të fundit Transmeton imam muslimi dhe imam bukharia Në haditin të, të cilën e transmeton Aisha radiallahu anha Thot Aisha radiallahu anha Ishte gjendje e pejamberi sallallahu aleyhi wa sallam Kuru fut kene dheqin e fundit e Ramazanit Shedde mi zara E ka shrengu i zarin e vetë Ka ishin e vetë Wa ahja lejle Dhe e kan gjall natën Wa ej kada ahle Dhe i ka thir familart e vetë Përgëmberi Allahut dhe madhane pas ka shtrëngu e dhe zëndërum, i zarin, ka ishin. E pas ka në gjallë natën, po njështu edhe i pas ka tiri familjen e vetë me farë namas. Filim ishtë, që kanë në kuptëm që Përgëmberi Allahut, e pas ka shtrëngu, ka ishin. Djetarë dhe zëndërum, ka madhane që i ka di kuptimi. I pari kuptim është, që a shtrëngu Përgëmberi Allahut, di shekin që e ka pas në dhomë, e ka më shtj dhe ju ka vërsul i badetit i pari koptimi dyti kanë dhënë që e ka shtrëngu e i zarin e ti për arsje se nuk ka pas kontakt me gratetina në onë dhët në të funit nuk ka pas ko me fret as me halalin e vet në onë është vequma Allahum subhanu të la derisa të rashpetimet e sakta janë që pe jamberi salallohum a.sallem e ka pas zakon dhët nët e funit me hje në gjaminit i kapë Këna me folë dhe më funë dhe për ata, insha Allah. Kjo ka qenë gjenje pengamberit, që e kalith ka ishim, pengamberit sallallahu a.s. Dhe ju është bequj i badetit. U ahja lejle, edhe ka pas zakonë thot, ayshe radiallahu anëhem me në gjallë natën. E qështë e kanë gjallë pengamberit sallallahu a.s. në atën me zërkëndërum? E kanë gjallë me i badet, është futë në gjamin, edhe ka qëndru dhe ka boj i badet edhe nato e pëngamberi sër Allahumë marihu sëllem të regonë Abdullabe Mesudi se thot duke falë pëngamberi në Allah një natë këmë shku pasatina me një rëqat i ka lezu vëzër të nërën tre surët mëdhoja surën bekare i cile i ka di gjuzë e gjisë dhe mëmon i ka 50 facet koranit pasaj ka lezu një gjuzë tjetër një surët tjetër e cila ma shkurët se kjo pasaj ka lezu një tjetër që i ketë këto vëzër të nërën Peygamberi Allahut i ka falë 120 faqe 120 faqe Me një rëqa Kë ka qenë namaz i Peygamberi sallallahu athi vësallem Namaz i natës Dërsa një ashtu Peygamberi sallallahu athi vësallem Dëzër të ndërun E ka pas zakon edhe mithir këtë familjen e vet I ka qu familjen e vet Muqun e pa namaz nate Shikur sot me thonën He të qënu se sante ka bëgës ai shomën e kam apo lëndrat nota sket e kam bosahotin edhe i madh dhe i vogël ama namozin notas apo këtu shekshirin basketin në NBA lojat janë në 2 notas ket mund shumë me këshirin NBA e, e lojas apo me këshir boks Tysoni nuk ka tash është 10 meçi i fundit që më vao Allahu subhanahu wa taala ibadet e pejgamberi Allahut e thirr kë familjen e vet i zgjojkë derisa me një hadith vërtet ka von pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem Allahu e mëshiroft at burr i cili merë uj dhe e të razon grujin e vetë e thret familin e vetë që me fa në maznatë dhe Allahu e më shirof një gruje e cile e thirë burin e vetë dhe i qëtë uj, që me fa në maznatë Allahu akbar me thiran burin apo dëmonë gruja burin apo buri, buri grujen për jamberi Allahu të paskanon Allahu e më shirof, të rahmeti Allahu të shumë bitan në no, mirësi e ma dhe Allahu të shumë anotara që Allahu me të mundësu me bët duha pengamberi sallallahu mariju sallam e pengamberi Allah të këtu transmitot një disa transmitime i kathir të madh e të vogël ketë që kanë pas mundësi i me falë ketë i kathir me falë në mas e kanë gjallë natën për i kathir edhe familjën e vetë deri sa ajshad radiallahu mariju lëzër të ndërum ka qenjën në më thonë me ere prej gravet pengamberi sallam para se me falë vitrin pengamberi Allah e kathir ajshad dhe onë nuk e kalonë me fletë, a zërti a ishën, para vitrit, para se me falë sa i këtan natën s'ka fletë, ama a ishën, para se me falë vitrin vetë, për nga më beri Allahut, i këtan qujë a ishën, baram vitrin më sële. Kjo ka qenë gjendje për nga më beritë, sallallahu marihu sëllem, më vetë vetën e ti, e ka shëngu ka ishin, e kam shtjellë dishetin s'ka fletë, e dytë e lëzëtë në rumë, e kam gjallë natën, dhe e trejtë në këtë natse i bëj këto ibadete pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Bën këme ibadet para asijë selip kën dhjetën e fundit, elip kën natën e Kadrit. Nata e Kadrit vëllazë kanë ndërun para asijë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e cdoj këçi më bëj ibadet Allahun xheleshan xhelalun. Dhe në Ramazan edina shumë mirë që këtë ne mundum për ibadet. Ama ka thonë Enes ibn Malik radiyallahu an ka vonë kushe zatek natën e kadrit, i ka mjaftu tani i badet i shkaj ka bojë. Në njëri, me zonë finalen, me zonë vetëm që da me shkua me mërë medalin e artë të natës e kadrit, i ka mjaftu të ketë Ramazan i shkaj ka bojë. Andaj dhe pejëmbiri Allahu sallallahu mariju vësallem e motivoj ke familje në vetë që me bostë tama shumë i badet në këta natë. Jo rrasysh, pejgamberi Allahut e ka shtërëngull dhe zë të ndërrund ka ishin e ti, se njeri me flit me grujnë e vetë e ka halal, bile, bile ka dhe sevap. Pegamberi Allahut a ka një sevap ma i malë, se a jo njeri me pas kontakt me grujnë e vetë, andaj uveqojke me banë e ibadet me liv natën e kadrit. Për para edhe djetartë edhe hoqalartë, dhe zë të ndërrund s'kam pas vazife me ka zuders. Bile, bile në tokët arabet, kjo është halakje traditë, qi 10 natë e funit apo 10 ditë e funit hoxha e mshil Çelsin, s'ka më derzën kursi. Hoxha veçohet vetëm Allahon, siç i prej xhamatnike veçohet vetëm Allahon subhanu teala. Po për fat keq tani është një traditë e cila më jithon drejtën edhe një, i angazhon edhe hoxhator edhe psosh ibadet me kallzu ders, a më ibadeti më i madh është më mshil hoxhan xhami edhe xhamatit ku shko munti, edhe me boj ibadet Allahon në mesveti. Më kujtu xhunoa e çka i ka bën. Dhe më kujtu Dë më dhonë gabimet që ka i ka ba që i mi përmisu Edhe se va për që ka ka mujt mi ba E i ka neglijxu i ka lan anësh Andaj është kjo glëzër të ndërum I badet i vequm Që në me lip natën e kadrit Një është tu Peygamberi sallallahu mariju oserem Të dhët në glëzër të ndërum E ka pas zakon e ka Ba e që i sqifir Iftare dhe sqifir e ka pas një Dëhonë kur karkua e iftarit Ska hunger book Peygamberi sallallahu mariju oserem Derej në Sifir Në Sifir ka hongër Edhe Dëmëllu e ka pris qaterë Dhe ka bon një e qaterë Pengamberi Sasërlle Në kone e Sifirit Ka thonë dijetartë Se pengamberi Allah te ka bërkta Për arështi e që mës më ju pëpkoha Dhe zëtë në rrëmë Më ku konë regullisht një badet Edhe pse kjo për neve U metin tonë Dëmëllu e përveç pengamberi Sasërlle është haram Mës më e prish në iftarë D Mavan diku shumë pa po shitna si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un pe më deri shefëspë si prishi. Edhe pse pala ka si burrë, po po dham kushtimisht. Me umepos është haram, nuk lejohet. Kjo ka thënë veçuri e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka veçu, domethënë Allahu me ibadet, çishëdheni shumë mirë që, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasën namozën e natës vaxhit. Ne e kenë vesh pas pas vaktë namaz. Domthonë pesë vaktë, sabah, drek, domthonë ikenë i akşam yatsi. Pejgamberi Allahu e ka pos vajhib edhe namozin e natës. Edhe ju është leju atij që më boj ibadet Allahun edhe prej, do më thon prin si virën si vir. Andaj do më është haram sot në më bëng dikush më dosh më bë këta. Kjo ka cin tradita e pejgamberit sallallahu alei ve sellem. Një ashtu transmetohet me disa transmetime që pejgamberi sallallahu alei ve sellem e ka pos zakon vllazërtë nderu, nermet çdo namazi prej na ksham njaci e ka bë doman ka një gusull. Kamoran gusa de ka, ka pastruar trupin e vet, joçi ka pas kontakt me gratë. Mir po thon dietarët, edhe pse këto transmetime janë dopta vëllezër të nderuar, sa po rilej them dhe informoj, mir po ka thon dietarët pse ka marrë njëri gusull masiftarit. Për arsye që mu forcuu njëri, mu mu kfil, qi menxhall natën ta natën. Bile Imam Malik kurahimullah dhe dietar të tjerë e ka pas vëllezër të nderuar zakon sikur ne neferiu dhe e jubë si, si Histanit dhe të tjertë e kam pas zakon me morën gusët që me shku në gjamii kur të vinë me lachet atë natë dhe më natën e kadrë që zdijet kura natë të tek, ka thonë pëngamberi inshëllot dhe të vinë me dhe atëti dhe më pëngamberi sëllëm e kam pas zakon më pasru se lejfi djetartë hoxalartë të mjërzit mirë po të rraspetotat dhe për pëngamberim mirë po nuk ka e vërtet haditi sa për ilustrim dhe më kom besnik e ka posa komë mor gusull më pastru dhe thuhet për Imam Malikun i ka vesh theshat më të mira i ka vesh theshat më të mira domanon natën e 23 edhe natën e 27 i ka vesh theshat më të mira e ka lib çdo dy natë e ka lib natën e katrit pa dietar të tërë e ka lib për zona tetek on e ka lib zona tetek me kërku natën e katrit të kan mor gusull thas sekreti pse më mori gusull është shumë E para vëzatat në rrugë që më u kfjellën, e dyta më shkoi i pastart në xhami. Është shumë njerëz që më mallonën prej punës, ka ardha këtu më radh, apo ka pas angazhime ditore, edhe i vjen era njerës. Edhe kur vjen në xhami vëzatat e ndërun, nuk është domethënë i kfjellt apo ju bën damtjerve. Domthonjë ju pengon tjerve për njerësat të cilën e ka. Andaj në Islam, mas pokti një herë njëoftë është bajgit mulla. Mas pokti. O muslimani mas pokti ka një herë njëoftë Ejon mbi Allah ka ditat që ka thon, kush nuk alohen një javë, domthonjuma nxhuma nxhuma, derisa dietorët e njof, mon, njuma, njuma, kanë mendimin që nxhumosh vaxh me ula, ka vënë mos vërën xhamin. Domo mos i pengoj muslimanëve tjerë. Andaj domon njëri pasrohet në anën e shpirtit, po pasrohet edhe me trup, i pasron gojen e vet. Domon e pasron gojen e vet, jo me ard topi duane komvon këta, ton xhami edhe një pas gre fatimore, çikurt një xhami, që insej na pushit ç'i duhet mirë. Mos i pengoj e heqën namaz kur ti nje çhet nikol Andakje nuk është e përferume vëzër të në rumë. E për e më beri sallallahu aleyhi wasallam, kur është fud në gjami, do më onë dhëtë në të funit e paska pas zakon mu, pasruë sallallahu aleyhi wasallam. E cita vej pra janë të përferume në këto natë mi bon? Qëfar vej pra qërë i badet i du të me bon? I parë i badet vëzër të në rumë shka du të me bashkë, i t'i kafi. Veqimi me hië në gjami mu vet muhe. Edhe i e t'i kafë, Ka thoni Ibn Kajmi Rahimullah, djetari, imam Ibn Kajmi, ka thoni i etikaf dhe me thonë njeri me lirë zemrën e vetë me gjami. Edhe trupin e vetë me nëjtë në gjami. Kjo është i etikaf. E etikaf dhe zëtë në rumë, ka regula e etikafi, që duhet me i natën e njëzët e nëndë, e njëzët e njëmë, falëni. Edhe me dalën natën e tërëdhejt apo aditë kur dhe me dhe në shifët hana. Niste nënë apo të Edhe duhet me i para se mu fal namazja akshamit sipas mendimit më të vërtetë të 14 dhëjveve. Domethën dhe kushtimisht tash të po themin, sot imi dita 19, nata 20. Nesër jemi dita 20, nata 21. Apo kush e ka nisë Ramazanin normal me takvim. Kush e ka nisme von, më pas nesër e ka. Edhe shkando, ndodha se të ndërrum që kush don me bë këti ibadet, nesër para namazit të akshamit duhet me vizatu në xhami me tësha me senësh ka bën një shembull per me hi me bo i tikafin edhe i tikafi es domoma me veçum me allah subhanahu wa taala dhe me bo ibadet ni tikaf ka rregulla nuk gozon domoma njeri me bo e domoma disa seinet e selatit ko allah prej tyre sit hien xhamis guzon me dal per vesh arsyetim ar ar as mu ka domanon apo ska kush me ja ble bukën apo duhet me pastrua bot xhinok dhe ksu me rav duhet me dal jo e ed dyta njashu guzon me pas kontakt me grat edhe halodhën e vetë zgudzan, edhe mu kanë në bordë gjamië, s'koj t'iku zgudzan, haram e ka. Përgambiri Allah s.a.ll. a vecu prej gravet tina, edhe pse edhe gratë kanë i një t'i kafë, nëmë gjamië e ma dhe përgambiri s.a.ll. sa ka qenë atë ku, edhe gratë përshonë me një skaj, dhe kanë nuk përda ati, për një ashtu edhe burat me një qësht tjetër. E përgambiri s.a.ll. e ka pas zakon dhët në të funit me in gjamië, për vetë se vitin e fundi që i ka vdik sallallahu mb. ka një një një një natë. Dhe oma dhonë, prej ditën e dhejt të Ramazanit, është fut përgëmberi Allahut, një një një një një të një të një të kafë. Dherës a ka, ka disat rëspetime që para se me ditë përgëmberi sallallahu mb. Kur është në të e kadrit, e ka posë dhe ka me një dhët dite para. Dherës a Allahut e ka lemru dhe, dhe i Edhe pejambirja lotja ka filue me kërku natën e kadrit dhët nët e fundit E prej asoj pëse bëna dhe lëzët në rumë ki badet Ki badet dhe lëzët në rumë bëna që njëri me kërku e mu vet mu malonë A lejod në tëna gjamiat apo vetëm në disa gjamiat Ka prej djetarve që e kam mendimin që nuk lejod me bën këtë gjamiat Përve se në tre gjamiat e shenjta Gjamiin e qabës me gjithu lëheran Një ashtu ka von xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Mesjidul Aqsa. Kësh një mendim i dietarëve. Mir po mendimi më i vërtet i dietarëve, Allahu e din më së miri, është ç'i lejon të na xhamia të cilat falen pas kon namaz. Në, në këtë xhamia të ku falen pas kon namaz, edhe falot xhumaja lejohet më bëh domethënë ti gaf. Jo tikush me një shtëpi vet, edhe tikaf, më von Allahu ne community gaf, pa drom çdo të falë namazet. Domthonë no, nuk nuk është kreti kaf. Po ti ka pas domadhon me shku aty ku falem pesko namaz dhe falet dite apo namaz i gjumos. Kjo është itikaf edhe në tana gjamiat lejot me bon. Edhe kjo ka qenë tradit edhe maheret e kam praktikue edhe plesht një tona për disa gjamiat. Mirë pa unë kone, funit ka hubë kisynet, ta shëja ka njësë itikaf me bona për qajtore. Nën itikaf i bon qajtore në për kafe, bot muhabiti, a ti bot itikafi. Nërsa itikaf me bon dhe zë vendërum është mu vetë mu ma allohus panu atare. Kjo ka çën traditë e pejgamberit sa selam, derisa të transmetohet i dëshmëlloc ska majt as ders. Don, e ka pas zakon ditën e mërkur, grohë me u kallzu ders pejgamberit sa selam e përdhe, ndërsa ditë tjera kur ka një ramazoni a ka një sags xhamati, përveçse namazën e xhumos që ka kallzu ders, apo pas namazit ka ful, apo vetëm. E çka duhet më bë, vëllezër të nderuar? Bollm mjafton njëri munal me vetveten. Muno në këtë natë edhe me meditu dhe me kërku për Allahut. Subhano të la falje prej gabime vëshke i kabon Munal me, me ba logari Sa se ba pe i kabo Sa gjenohi kabon Me këshir A ma shumë është duke ju dhonë dunjajës A akirejtit Në qohë se ty ju dhonë dunjajës A me këshirë pak për akirejt Në qohë se te për akirejtit A te në mongu dunjaj A ti bo zullon familjarve të vet A te rje pëhisa pak edhe dunjajës Në, në këtonët njeri duhet koncentruat Që të baje dëmonë meditim I pari i batet i dyti mshgozat nderu me po ibadet Allahu subhanahu wa taala me lexim ta Kur'anit. Dhe me lexu Kur'an sa më shumë. Se njëri tash në 20 ditë të para ka mujt me lexu. Mirpo ka pasur me shku, njiftar, me ard, me shku kodishka, në iftar me ardhmë shku koid diçka, 10 natë të fundit i ka thosë iftarat. Apo dhan çonse ka pasi galon. Stop bollni mo, nuk vjen. As më shumë hajdi as nuk vjen. Unë hinë në xhami. Kan e ke thire ke tit. Kush ka thir, ka thir. Mo 10 natë të fundit më shën në xhamin vazhë të nderum. Kush ka mosi kta i cili është i lir kush është papunë edhe këta këtë ibadet zhud me arru dhe zërkëndërum pas taj pas lecëzimi të Koranit një ashtu dhe zërkëndërum duhet njëri me bo ibadet Allahun subhano tala me dhikër zhime lecëz u Koran ban dhikër Allahun subhano tala merë të madhanan e thue nishin her La ilaha illallah wahdahu la sherika la lahul mulk, wa lahul hamd, wa hua la kulishin kadir me bo ibadet dhe zërkëndërum ma mirë, mirë Ato vet janë më të mira, a 10 ditë e Haxhit, se 10 ditë e Dhul Hijjas apo 10 natë e Ramazanit, kanë thon dietar, ditët e Dhul Hijjas në Haxh janë më të mira, ditat, ama natat e tjera nuk janë, ndërsa 10 natët e Ramazanit tash i çemi janë natat më të mira. Pse vllazë të nderuam, se nda vllazë të nderuam ka zbritën Kur'ani. Natën e Kadrit ka zbrit Kur'ani. Ështëira nata e Kadrit Në cilën në gjinët ta që me kërkuv dhe të ndërun është i nëta e kadrit Parashyjës e nëta Bat kaderi, caktimi Allah Edhe ka disa mendime pësë thirët Nata e kadrit Nata e kadrit Allah ka E ka lafdru e E ka lafdru në kuran dhe ka thonën Inna enzellahu fi lejlet il kader Edhe nata e kadrit në gjinët Në që të dhëtën e të funi që është itikafi Inna enzellahu fi lejlet il kader Uem e dërake me lejletul kader E shka dini ju shka është natë e kadrit. Natë e kadrit vëzër pëndër umë është natë në të cilën Allahus panotere, është me e mirë se sa nimi muaj. Thuat që është të natë e kadrit për arsye se në ta caktohët kaderi. E pare, dita, ka honën është të natë e kadrit për arsye se në ta caktohët një punë e madhe. Ka zbitë Kur'ani. Ka honën është natë e madhe kader. Se qader e ka shënë namad, e, e ka vlerën e madhe për arsyes se zbrisim me laçet. Sidokoft, natën e katërt kanë transmetime të sakta, që i tha Allahu subhanahu wa taala e cakton kaderin për një jetë, çka më ndodhi. Edhe kaderi atë rreth vëllazë këndëruan. Kaderi i cili ja domthon Lauhul Mahfuz, nuk e din përveç Allahut kurqysh. Ma në mend ta. Ni kaderi racu nuk e din as me laçet se din kaderin suprem që është i shkrum lëhul mahfudh i dyti katerë është kateri i cili kur ka ardhën me loqa dhe e ka fri shpirtin dhe më dhonën mitrën e nanës e ka fri shpirtin kër i ka bërë 40 njëri dhe më dhonën ka ardhë dhe ka fri ka mukon moshko dhe po fejmen ka mukon dhe më dhonën i mira i keq edhe në ta e fri vëzër të ndërëun riskun e ti dhe e gjelin e ti katërsejn e fri kjo kateri Dëmonë i imri të tirit Pasaj kaderi tret është kaderi vjetor Allahu i le mërën me leaqet, katër me leaqet Israfilin, Mikailin Melekulmote dhe Gjibrilin Shka ka mendohet mërën e një vjetve I le e mërën dhe ato i mori në punë dorë Ta shti normal shka ka mendohet Andaj është e preferume Këtë dhe të dhe të nëtë dhe të ndërën Njeri me bo duaj sa ma shumë Se ka dhëmë pengamberi Allahu Nuk e ndronë kaderin përvecë Nuk e ndron caktimin e Allahut përveçse duaoja. O xho, a ti s'mund të ndroq caktimin e Allahut, ti pa thonë se Allahu e ka ditë çka ka menduar deri në ditën e gjikimit, ndërsa ti pa thuk ka von pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e ndron e ndron e ndron kaderin apo e ndryshon me dua. Kan thonë dietar, i kanë marrë përgjithëse kësaj pyetje dhe kanë thonë dietart, i pitje, edhe kanë se kaderi tash janë tre llojsh. Kaderi i pa, Lohul Mahfud nuk ndrohet kurrë do jetë na kur. Kaderi dytë që me loqët e kam frite Dëmonë mitërën e nanës në Të shpirtin i kontin në barkë nanës Edhe kaderi vjetor E ndryshon du aja vëzër të në rumë Edhe me loqët habitën Kër Allah uspano të lejo ka dhonë një, një sen Fila njeri ka me bo ndeshje Ka me bo sudak Edhe me loqët përgaditën që i me ja përgadit Dëmonë dhonë me bo ndeshje ki Sa Allah e ka shvit që ki ka me bo ndeshje Vjen urni Ska me bo ndeshje ki tashti Me loq Të në e kjithon urdin kime bondeshe shka bo Tho duajja e këti e ndryshve kaderin Mirë, po qështë ndodhja jo Allahue ka dit në edhe në qëtë kaderin e parë thash Lohul mahfudhë që kje robi Allahut Ka me bo duaj filani, haqia, hoqa Apo i një iri Ka me bo duaj Allahun Dhe Allahue ka me ndru kaderin E me laset nuk e din A mu kam i lejmru në momentin e fundit Që kja që duajja e ndron kaderin Andaj njeri duajt me lut prej Allahut O Allah më ja ndriçoi kaderin e vjetor, më thon O Allah, çonse i gishujtë më laçët janë duke ma përgatitur këta, ja Allah ndriçoni çeta. Korko prej Allahut subhanu te al. Me ta ndrishunit të, të keqë apo me ta prurur Allahu subhanu te alani të mirë. Një ashtu vëzetëmë rum, është polemik pse më laçët zbresin kët nat. Natën e Kaderit Allahu subhanu te rakadon, te nazzalul malaikatu war ruh. At nat zbresin më laçët dhe shpirti i shenjtë, Xhibril alayhis salam. Se zbresin, kanë thonë se me lachet kër Allahu gjëllëshanu e kryoj Ademin a.s. I thanë Allahu tja Allah, jedu ke kryon një kryes e cila ka me bërë fesad në toë. Ju pësidu fihe, Allahu s'fëhanu të la shkajta, inni a'lemu male t'a'lemun, ju nuk e dini atë qka unë e dije. Allahu s'fëhanu të la andajt donë dhe ka dëshirë dhëtna të funit, dhe e ka motivu dhe e ka nëzit për nga mbirin Allah dhe i ka thonë që të nëzit e umetin e vetë me dvet minë qëllim kur zbresin me laqët dozët nëndërum të janë gjamiat për plëta atë natë ke duke kajtë, duke ju përkullë Allah dhe Allah të ju të regoj me laqëve dhe të ju të dojë oj me laqëve ju ketë ato të cilët thot që i mos me kriju birin e ademit këshyre birin e ademit që far i badetje është duke mbona Allah krenohet dozët nënd s'ka nevoj Allahu xhellashanu ve xhellalul ne mi boj ibadatatin Allahu qranuat edini vëza të nderuam që kaon hadithe saktë që me lajçe të atnat që, atna që zbresën më shumë se gurtë që ekzistojnë në dunjo sa gurtë ekzistojnë në dunjo çaq më shumë me lajçe bile zbresën në dunjo zbresën vëza të nderuam edhe në këx xhamia shpërndao i ndoxhin lutjet e njerit i shkruajn ato dhe Allahu subhanahu wa taala i ndoxhon mirë po shkojnë si dëshmitar ka Allahu subhanahu wa taala Dhe i kërkojm prej Allahut xhallashanu xhallu xhalalu, ya ja Allah, që shure robtë të shkak kan lipa. Allahu subhanahu wa taala i ka mëlashë dëshmitar edhe i merr prej tyre vëllazë të nderuam, çe çka kan lipi bita ademit. Pse ash bo polemika vëllazë të nderuam, çfarë dallimi apo çfarë vljerë kanë ata e katrit? Nota e katrit vëllazë të nderuam tham fillimisht, që ka zbrit Kur'anin ta. Kur'ani Allahu xhallashanu e ka zbrit peri Lohul Mahfudhit e ka zbrit mëlashës Xhibril. Domon Beitul Iz, m'çevir e dhunjas, kasbrit, m'çat nat. Don e ka kadren e madh, e ka vlerën e madhën ata e kadrit, se kasbrit doon libri i shenjt, Kur'ani, udhëzuesi, udhërfyesi për këtë njerëzimin. Kasbrit qjellën e dhunjas. Edhe për 23 vjetve, për çdo ndodhi Xhibril alayhis salam kadakadaj e kasbit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E usia asojash pejgamberi Allahu mos me aranuar për njërë edhe kur ti ndodhin dhe ma në sprogat me forcu Korani, që dhelli këllinu thëbbi të bihi fuadët. Qënë e të zbritëm të i Korani, që ti mu kanë i qëndrushën. Për jamberi sallallahu aleyhi vësallam dhe zëtë të ndërum, i zbrit i Korani që ishtë atë Abdullah bin Mesudi, ka zbrit natën e kadrit, dhe ma në Korani. Dhe ma në Korani ishtë fjallë Allahu s'panu t'ala. Allahu e ka zbrit. Ne duke të falendërujmë Allahu s'panu t'ala atë natë. E dy të Wama adraka ma lajlatul qadr. A shka dini ju shka është nata e Qadrit? Nata e Qadrit vëlla zotë nderum, domethënë nuk e di njeriu. Pastaj ka xhevapi dhe ka thonë, "Lajlatul Qadri khairun min 1000 shher." Domethënë nata e Qadrit është sa 1000 muaj më e vlefshme. Thuhet me një transmetim që Allahu ka na ankuë Dhe mon, kanë anku në fali pengamberi i Allahu ta Allahu, kuri paska të regu Allahu sa kanë rënu i metet e me hershëm. Po, pojtë e me hershëm, në uja rejselem si pengamber në nësine pasat vjetë. E janë anku, dhe më thonën, ja Allah. Pengamberi unë paska anku ta Allahu dhe ka dhënë, ja Allah, u meti jam ka me rënu e gjashët e tre vjetë apo, shtetot e dishka vjetë, mes atari u meti ten. Ato nuk mundu me bo i badet, sa kanë bo, dhe më thonë, po, pojtë e me hershëm ja Qysha të më aritë se vopin dhe gradën e atyre të cilët kanë qenë me herat I ka thonë Allahus Kënë të rakam e të thonë një natë e cilë është ma e mirë Se sa nimi muaj Me bo me bo i badet në ta vëzët në nërum Sa gjashat vjet Me bo me zate i ka ta kanë dhënë djetar Pa e fud në ta natën e kadrit Pa e shtu i natën e kadrit Trasvetohë që nuhi a.s. Që në mirë vëzët nërum Ne imre në kemi të shkur Në grujë në kona i ka dik djali saj edhe ja ka fillu me qaj ka kalu nuhi ali i seram ka joj dhe i ka dhom se po qan ka dhom ka dik djali shumiri sa vje qar është ka dhom 220 vjeti ka apo 115 vjet ka dhom mësë qaj se ka më orë një umet i cili ka mërnu 6 vjet kë kure ka një ajo gruje këtë hjarë të azvetinu i tali i seram ka dhom ja o pe nga mberi Allahut vetëm 6 vjet ka mërnu e ka dhom vetëm 6 vjet ka mërnu ka dhom vëllohi mu konu Nuk e kisha çu kokën princesës. Për mëno, ajo soiu ka duk 60 vjet në sejcë fat. Ka më bëu unë më pas rnu çaç, nuk e kisha çu kokën princesës. Po vllazëri ne nuk na liti, nuk jemi duke e kërkuar 60 vjet me më at kryen sejcë. Baram ç'to vdhot në te fundit mundohuni me boj ibadet Allahun subhanuhu teala. Mundoni mo mu veçum Allahun subhanuhu teala. Njësh vllazët nderun nota e katret kanë disa transfatime, ç'i shejtania at nat dhe më dhonë është te për nëzorë nuk mundë në të kurghon me bonë ka ordën që natën e kadrit në sabah për shdo sabah andaj është ndalume kër linje dili me for njeri namaz na file në masë nëzë po me for tu linj dili për ashtu e se ka othon pe gamberi sallës salem linj dili dhon, në, në mërë dy brinave të të shetanit andaj është ndalume për vetë se natën e kadrit në qatë sabah ka ordë do të rasvetim e Allah u se lejon me linda ti dhon, Andaj adhurus të shëjtanit adhurajnë dilin dhe adhurajnë Allah në kushtimisht me të në shëjtanin apo satanin shëjtan ato dhe ma në kohën e sababhët në qatë kohë kullin dili derin sababhët shëjtanat rin kullin dili i vebajnë i baditin dhe bin me fletë masajnë Andaj vëzër të ndërum Allah u gjellë shanën vë gjellë gjellëru e bangta Pasaj të të të fun Selamun hia Aja është paqë Qëfar paqë është paqë Allahu xhalla shallahu xhalla ul pazh e shkruan për njerzit që kanë ka mëkon të mirë që e kanë zate ikat nat. Bile ka thonë Imam Maliku rahimullah, kush është me xhamat u ke fal atnat i mjafton ibadeti sa për një vit. Mos e kujtoj të bësh me zonë vetëm natën e 27, ozhona nuk fal natëve sa për një vit të qumsoj. Nuk është atë çollimi. Çollimi është domthon për namazet nafile e ka zon i xhairtë më. Ne Sami Muhammed Shafi ka thonë, kush e fal namazin e yatisat natë me xhamat dhe e fa namazin e sabat me gjemat, punën në mëtë mire ka bo aj. A unë kush e fa natën e kadri. E këto ketë ku, ku mund mimi gjitë, i gjena vlëzër të ndërëm, ka vonë për janë beri sa oselen, lipë në natë të tek të Ramazani, dhe ma në dhëtë në tefunit, dhe ata vlëzër të ndërëm, duke që ndërën i t'i kafë. Me hinë gjami. Andaj kësën e të shi preferumë vlëzër të ndërëm. Për fatë keq kur nimet, edhe pse pa pun, s'ka kurrë obligime, nuk jeni pas të mi jashtë kurkushi diçka, po edhe më kam i lirë me vetmu veten, mu më veçuni armallahun subhanallahu te ala, që shka thoni ibn Kaimi, boll njëri e ka me çendrun xhami, edhe mos me ditë me lexu Kur'an. Mu na, liç me bë mohabet, apo te spi me bë, bo, boll njafton që është duke nei të vjenin më të madh, vjenin më të shejtë. Edheni pse sa ka von pejgamberi sallallahu alaj. Ahabbu lbiladi il Allah me sa gjiduha, vejnët më të dashura të Allah të janë gjamiat, wa abgadu lbiladi il Allah eswa kuha, ndërsa vejnët më të urejtura të Allah, që si donë Allah, janë trejet, pazarët, Allah si donë, ndërsa vejnët më të dashura janë gjamiat, përë mëndojët ti më që ndrumë vejnët më të dashura Allah të zë këndërën. Hishmës me ditë. Abo gjallë mu dhomin, komë të nëzdim u falë, pritaj, së pritaj, ua vichhin gjami, meri të svitë, subhanë Allah, subhanë Allah, subhanë Allah, estafirullah, estafirullah, ua mere pastrojt gjami, shka duzhban, vetëm me që ndrunë gjami, vetën e të efunit, mi afton i badet vlazër të ndërën. Një ashtu, në këtë natë vlazër të ndërën, Allahu gjelle shanu e gjelle gjelalu e banë që caktimi Allahu të mu konë për një vjetë. Edhe njeri duhet mu mundu vëzatë të nërum në këto natë me kërku caktimi në Allahut Së panotëra, shaka me ndohë Edhe për një më mirë, Allahut ka thonë që lip në netët te Dikush e parashton pitië dhe thotë o huqë Pse Allahut së panotëra nuk e ka bon me ditë në atën e kadrit Pse, për arshinë se Allahut donë me i dalu njërzit sinqert Edhe njërzit dalaver e gjithja Se koj njërzit ta në imri ka shku me dalavera Ketë me një fësia me se me dëllavera, kujtion e dhe këtu me dëllavera të ka përceje. E s'ka me dëllavera, me zonë gjepotin për një natë, single me zonë, s'ka është. Shka e ka bo sekreti Allah të është, dhe zëtë ndër unë, që mu mundu dhëtë natë e funit me po kusha besnik. Kush është i sinqerë, mu mundu dhëtë natë, e e këshirë Allah të cëllëja të elitë. A i të kuptu e, dhe ti nuk e din kur është, a natën e nj A natën e në 25, a natën e në 27 Unë ty e lip, a natën e në 29 Si do qovë Sekreti është vëzatë ndërëun Që njerëzit mos me ditën Që Allah mi dalu të mirën dhe të keqin Se dhe laverëgji kanë ketë zëman plot Ditën e bajramit full gjamine kina Dhe laverëgji mu ka lëzut që edhe kje ka mojtë Ramazanin Apo atu dosh me falë bajramin Andaj vaza të ndarur edhe ka njerëzin atë natën 27 keni me pajamiyat. Po Çajtorat atë natë kanë mbukon Minos, se s'ka vën, ke xhamia xanta janë. S'mu në ke të vën natën 27, jackpot me zonë. S'ka se ditë atë natë. Andaj sekreti i asojë inshallah u xhellahu xhellaluhu e ka bë vaza e ndarur që me lipëm datë fundit. Ka dietart, sikurse e dini, ka vën disa dietart që është natën 27 dhe kanë bobeje. Mir po, pasi çop pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam nuk e ka definuar, nuk e ka ditë, ka ndodhur një erçi nota e 4-të ka qenë nota në 29. Edhe shenjat e notas 4-të vëza të ndarur janë çha, domthon linja e diellit në sabahot dhe nota është e freskt, nuk është e nzat, nota është e freskt dhe dielli i sabahit kur të lindë vëza të ndarur, lind mirë po nuk i ka domethënën, dielli nuk është shumë i ndriçuar, apo nuk ka rrezë shumë. Edhe deltë më shumë në mamunësh apo mesnjë. E çat në vëza të ndarur, domon çores fshi sh sekretit. I më thonë Adul Dilli po, a s'onte kanë pazomi? Jo, jo. Kur ta shifsh, a kanë apo pron paska hik mua. Do të thonë, kjo është që mos vëmoj prap imitin tiçi, hajtazon. Po nëse e ki zon mu gzu, elhamdullilah zona. Këtë është shenjë vëllezër e pandërë. Andaj ka ndodhur që pejgamberi Allahu ka dhënë një herë, ka menduar notën e freskë, edhe ka menduar notën që lak, ka mu lok, edhe Dilli kamelin par rëze. Po nuk donin rrezat e ndriçu më shumë që mi pengonjërit. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam notën e 29, ka ndodhur që e ka thar namozën e Sabot dhe ju kalon bolli vëza të ndrum. Senwise kanë pas cilima sallallahu alejhi dhe sallam. Andaj këndo notën e 29, andaj dikush mos tani pe thosh që notën e 27, edhe pse ka dietar që e kanë këtë mendim, domethënë Allahu di më së miri ku mendimi është që s'ka pas pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam që nuk ka dhënë nota e 27, apo nota e Kadrit nuk ka dhënë kuras saktas notën e 27. Et çka duhet me bëbë Hoxhësit Azatek me çatnat. Për leximin e Kur'anit dhe për ibadeteve tjera me çndru namaznate me falë dhe kështu me rrah. Përsoj vëllazët e nderuar me ka vëjt Aisha radiallahu anha dhe i ka thonë ja Resullullah. Çka porosit me bëbë Azatek çatnat? Ka një Aisha, thujë ç'dua. Edhe kë dua unë me mësuqrej vëllazët e nderu. Për inestet anis me anismë mësuqrej ku shka mund si mësuaj. Me, me thon Allahumme innaka afuun tuhibbul afwa Fa o Allah, ti e fales E don falen, falen mua O Allah, ti e fales E don falen, falen mua Kanë thonë djetarë duke shpegu këtë adit Pse pengamberi Allahut i ka thonë ajshës O i ajshë e banë e këtë dua Për arshësi se ka thonë ajshë ka bo ibadet Apo muslimatë e ka dit pengamberi Allahut Që i ban ibadet E pas ibadetit, o Allah, ti e don falen Këtë gabimet që i ka nabon ibadet E shka kina gabu edhe jashtë e ibadetit Ti e falësi ja Allah dhe për emrëve të Allahut është El-Afu. Allahu është falës. Emri i Allahut është falës. Edhe cilësia e Allahut është i fal. O Allah ti e falës. Edom faljem, falem mua. Edhe Allahu subhanahu wa taala vlezë të ndërumi idonë raptë vet. A? Miu përkul. Para në këtë parti ajo kur vin zgjedhjet. Kush kim pun? Ça çhingon më shumë ti? A? Kush ngona për zyrje më shumë ti? Edhe vota çaj e, e merr punën e. Edhe te Allahu, Allahu e don çaj çikon më shumë ti edhe lut Allah, edhe bota më fugaro para Allah. O Allah, ti je falës, edhe më falën, falë mua, çu shumë i drejtu Allahu subhanahu edhe, me qajt, fale, edhe në shkansh, Dhe më çohet vëza e nderuam. Më çohet se më kërku për Allah, çka Allah më ti fal, edin e shkas vëza e nderuam. Domavan Allahu ka më të bë për xhenetli, valla na bë për tërë ya Rabbi. Njëshu vëza e nderuam dinë çikton natë të fundit, për fillimin e Ramazanit deri në fund. Po sidomos në të fundit vëlozat e ndërmu, Allahu i ka shkruar, i ka bë godë regjistra, çikami i liru do njerëzit, do njerzi prej zgjarmit e xhenemit. Andaj mos e neglizhoni veten, mosuni vallahi un jam xonasha, pala jam çat regjistër. Pala jam çat, domon çat flet që e ka shkujt Allahu subhanahu wa taala. Mos e neglizhoni veten. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem. Wa lillahi utaqao minan nar wa zalika fi kulli leila. Allahu ka ropçiloron prej zgjarmit të xhenemit. Në Ramazan Edhe ata bonus është që për zënat Zënat E si dhe dë mos dhe të funit vëzët e nërum Mundoni tashti e di që ndështa është botej për Duk e përmin Lërboni qajtoreve Lërboni vendive kër nuk është Allah I kënoqë rëvë vëzër Mundoni ma orë në gjami Elhamdulillah është në gjodh në sënet I unë dhe mos në qytetin e shkupi që shumë gjamia Dhe të funit janë isë me forë në mazë në ate Më ndonë e do më prej orës 12 Apo prej orës një Kuj e ka në të gjamija që janisin Kush ka mundës i në të shkoj dhe zëtët nërum me, me, me, me prezentu Po ti nuk i dënë, nuk i du I ashtu, faqin, jësë faqin Nuk, nuk më së të interesuje Po që nuk dënë Më bildu në shpijen të anë e lojnë nërum Mere se gjadën Fal i ka dyre qate Mësë ditë që kërë gjëllë dhe të ndërëm, lezëj këllivalojnë bë dhe të herë mëni reqatë. Elhamdulillah e lezën, edhe masajnë dhe të herë këllivalojnë, mëni reqatë, në kamë duke një, zdi hë gjështurë e më shumë, këllivalojnë dhe të herë, pasaj shkonë në ruku dhe thujë subhanë rabbi le adhim, thujë subhanë Allah, subhanë Allah, pasaj në ngruji për i ruku dhe të që ndërë në kamë, pasaj shkonë sejë, thuj, arabisht, bon. se i gjëthujë arabisht ka di me O Allah, kohë para Allahut. O vallah, kumba 60 vjet ja Allah, kumba shumë gjunois, kumba shumë namaze. O Allah, unë kam 30 vjet ja Allah, kumba shumë gjunois, kumba namaze. Kohë para Allahut subhanallahu teala. Kërkoj notën e katërt. O ja Allah, nëse ke natës natë e katërt ja Allah, ban më nasi me zatek. O Allah, fëmë më këtë, liron prej zonit të xhenemit. Lut në O vllaznia Allahun, se me lut di kanë xhire, as ka vënë te rre derën. Jeta çel telefonin josta pranë mesazhit. Allahu xhallashanu ve xhallalul natën e tretë, pjesën e tretë të natës, domthon para agimit e sabahut, mon të sabahut, në fundit, Allahu xhallashanu ve xhallalul zbrit në qellin e dunjos dhe thot, "A ka kush i kërkon prej meje, më ia fal më kotet që t'ia ja fali? A ka kush i prej meje kërkon që më i vënë diçka ti atë?" Këtë vëllezër të nderuar i ban Allahu natën, pjesën e tretë të natës, të fundit. Andaj mundoni vëllezër të nderuar, mi kërkuh këto natë, edhe thash Prej nesit do më thanen Kusha ka fillu e agjarimit me takvim Prej nesit hinem të dit E kusha ka fillu me hon prej mas nesit Andaj mundoni vëzë të ndrum Me i lip të net Sido mës netet tek Edhe polemika kara dohnas dohnas. Tashë nuk e dini ajna notën tek ajna notën çift. Andaj mos e neglizhoni lipni edhe notën e 20, edhe notën e 20, edhe 22-ën edhe 23-ën. Mihik polemikës se nuk dihet sa kur kinë Ramadan. Do me ta vim do me han, sa t'u mor vesh këto parë. Andaj lipni notën e katrit ke 80 netë e funit. Lutje për Allah, ç'Allah t'ja bëj të mbushur me zatek. Elus me Allah, subhanallahu, ç'Allah t'na bëj mbushur me zatek notën e katrit. Elus me Allahu subhanahu wa ta'ala, ç'Allah të na bojë më shumë me shpirt zukton atë rabi. Elus me Allahu, inshallah me na fal. Elus me Allahu, pasi ç'Allah o shfalëz dhe do të më falen Allahu të na fal. O Allah, ti e falëz, s'do më falen, na fal naiva ya rabbi. O Allah na bënd më shumë me mazat e knaut në kadrit ya rabbi. O Allah na e fal më kotet tona. O Allah na na liro prej zhonit të xhennemit. O Allah, udhëz fëmijët e tonë dhe gratë tona ka Islami ya rabbi. O Allah, udhëz rininj tonë ka Islami. Gjëzve tonë, ja Allah, jepu qëndet, ja Rabbi. O Allah, kitë muslimantë ku janë që kanë belaja, ja Rabbi, shëroj ato prej belajës, ja Allah. O Allah, muslimantë dhe palestinë, liroj prej jahudive, ja Rabbi. Kitë mujahidet ku janë dihmoj, ja Rabbi. Safet e tëre bashkoj, ja Rabbi. Allah, inshallah, ishtë për luip më të mira, vë ahiru da'wana. En ilhamdulillahi, rabbilalamin. Allah, ishtë për luip rëndajimi.